Farnirua, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Alhamdulillah Allahu velek elhamd Falendruar qoft Allahu subhanahu wa taala paqe bekimet Allahu ta'ala dhe gjith begatiteti qofshin me Muhamedi sallallahu alei ve sellem ju lavdruar qoft të Allahu azza ve jel per te fet te mrekullueshme me te cilen na ka begatuar Dhe i lavdëruar qoftë Allahu subhanahu wa ta'ala për udhëzimin e mrekullueshëm që na ka sjell nëpërmjet Muhamedit sallallahu alaihi wa sallam. Nuk ka lënë rrugë mirësie pa na udhëzuar në të dhe pa na treguar rrugët më të shkurtë, më të mira, më të thjeshta për të ta arritur atë. Ai nuk ka lënë çdo gjë që na dëmton në fen ton, në dynjan ton dhe në ahiretin ton pa nësëqeruar se si të shpëtojmë dhe të ruhemi, se si të largohemi për tyre me mënyrët më të thjeshta dhe më të kollajta. Fëndëruar që ofëtë Allahus për në të ala, i cili gjithmonë qëndronë dhe është në ndihim të robit e ti, përsa ko robit vazhdimishti më bështetet e ti dhe i përkushtohet. Për të shimë që kjo fe është kjo fe komplekse e plot, e ndërtuar, mbi urdhra dhe ndalesa, të cilat padyshim që kanë nevojë për ndihmën e Allahut Azza wa Xejel dhe suksesin e dëm prej tij. Askush nuk mund të qëndrojë brenda kufive të Allahut Azza wa Xejel dhe nuk mund të përmbush detyrimet që kanë ndaj Allahut Subhanu Teala pa ndihmën dhe udhëzimin ndihmë e Allahut Azza wa Xejel. Sepse përveç paditurisë e cila e karakterizon njeriu, ekziston edhe armiku i tij, shejtani mallkuar, dhe nga ana tjetër është edhe vetë nefsia e njeriu i cili është i prirur drejt shfrytënimit, paditurisë, kalimit të kufive, që gjithmonë ia ja vështiron dhe ia ja bën të vështirë dhe të urryer rrugën e drejtë pra rrobit. Kështu pra, ndihma e Allahut Azza wa Xel është e domosdoshme dhe i fituari dhe i lumturi do të jetë ai që gjithmonë ju lut Allahut Azza wa Xel kërkoi ndihmën e tij dhe e ndjeu pranë udhëzimin e Allahut Azza wa Xel Allahu subhanahu wa ta'ala sikur se e shpjegova në misione të kaluar, na ka urdhëruar që ne të kërkojmë ndihmë, strehim, mbrojtjet e Kahij dhe vetëm tek Ai, që të na ruajë nga sherrri i shejtanit mallkuar. Ne normalisht që Allah subhanahu wa ta'ala na ka mësuar se si të ruhemi. Dhe ndër ato mësime të vëra që na ka dhënë në këtë Kur'an madhështor dhe në traditën e Profetit sallallahu alaihi wasallam, Allahu zeuccina ka mësuar se si ne të ruhemi nga shejtani të mallkuar, njerëz apo xhinqofshin ata në të njështë që se cili loj pre armigjve njëres apo gjinn ka mënyrën se si të ruash për ti. Dhe kjo është shpjeguar shumë bukur në ajete kuranore të cilat do t'i citojnë të ni dhe e të përfitojnë nga udhëzimi që Allah Ozzogjel në jep në përmjet të tura ajeteve. Janë tre ajete në të cilat Allah Ozzogjel në udhëzon se si të ruemi nga shëtanët njëres dhe gjinnë dhe ka mënyrën se si me do të ru Qoftë Allahu Subhanu Teala pranojë ndjesën. Be ufalës. Do të shpigohet pra më pas, domethënë kuptimin e këtij ajeti, por përkthimi i ti, tij në paravësi është ky që do të flas. Pranojë ndjesën, urdhëro për mirësi dhe distancohu nga të padishtmit. Nëse të godet shejtani me ndonjë vezves, ti kërko strehim tek Allahu Azza ve Xel, sepse vërtet ai është dëgjues i gjithdytor. Padoshimet ata që janë të devotshëm, kur i prednë në një iluzion, në një cytje prej shëtanit mallkuar, ata gjithmonë përkujtojnë Allahun na azza ve xel dhe atëherë ata arrin të shohin qartë të vërtetën. Për sa i përket armiqësisë si njerëut, sipas këtij ajeti, Allahu subhanahu wa taala na udhëzon që këtë armiqsi ta largojmë dhe të ruhemi dhe të shpëtojmë prej saj me një mënyrë të saktuar. Kush është ajo? Kjo armiqsi largohet dhe rruhesh duke ja kthyer me më të mirën e mundshme. Sepse Allahu subhanahu wa ta'ala çfarë thot, fal, pra pranojnë ndjesën e njerëzve. Urdhëroi për mirësi dhe ktheu u shpinën injorantëve. Pra ajo në cimna urdhëron Allahu subhanahu wa ta'ala është që të jemi të durushëm ndaj padrejësive. Dhe njerëzve, ka pra nëse dikush na bën një padrejti, t'ia kthejmë në mënyrën më të mirë të mundshme. Kjo është këshilla e Allahu ta'ala xhel për tu ruajtur nga sherri i shejtanëve njerëz. Kurse duke kaluar tek sherri shetanërgjin i madhruarit subhanahu wa taala na u zon dhe thot fe imma yanzaghna kemina në sheitani nazghun nase nga sheitani mallkuar te vjen ne nje cytje dhe ngacmim fasta'idh billah direkt kërkove mbrojtje fasta'idh a'udhu sikur se e shpjeguan emocionen e kaluar pa kërkuar strehim mbrojtje ndihm shpëtim vetëm tek Allahu azza wa jall njerzit mund te silllesh mir me ta dhe mbase e zbut zemren e tyre dhe natyren e tyre dhe ata kthehen në miq të afruar sikur do të vinë në jetën tjetër, ose me shejtanin e mallkuar ka vetëm një zgjidhje dhe një shpëtim, kërkim i mbrojtjes tek Allahu Azza wa Jell. Pra këtu ishte e, ajeti i parë. Në ajetin e dytë, një ajet tjetër, në të cilin Allahu Subhanu Teala na mëson se si ne kërkojm ndihmë dhe mbështetje, është fjalë Allahut Azza wa Jell, "Tekeçen kthejeme me më të mirën." Ne jemi Të gjithë ditur dhe di më së miri atë që ata shpifin, thot Allahu subhanahu wa taala. Dhe thuaj, o Zoti im, un kërkoj mbrojtje te ti nga, do të them që të mbrojësh nga cytjet e djajve, të shejtanëve. Ne kërkojmë mbrojtje, strehim, mbështetje te ti që ata të më afrohen. Sfarë Allahu subhanahu wa taala na ta mëson se si të largojmë të keqen e njerëzit. Pra të mos e kthejmë të keqen me të keqje, por më me, me të mirën e mundshme. Ktheje të keqen me atë që është e mirë. Ne jemi sprovë për njëri tjetrin. Sigurisht e ka thënë Allahu subhanahu wa taala se kështu ne u bëmë sprovë për njëri tjetrin, a do të jeni të durueshëm? Pa do të mbani kufit Allahu subhanahu wa taala dhe veproni atë që është më e mira. Për kjo është mënyra më e mirë me të cilin mund të përgjigjesh të keqes së dikujt. Kështu pra, kur un jam i bindur, pa kur robi është i bindur, që Allahu e ka krijuar njerëzit për të qenë sprovë për njëri tjetrin. Kjo e bën njeriu që diet i vazhdueshëm në durimin, maturin dhe vetpërmbajtjen që të keqen të akthej me më të mirën dhe të mundohet që të reguloj dhe të mos shkaktoj të keqen dhe shërë më të math. Ndës areth armisis e shëtanve gjin, i madhërruar i që farëthot, pra dhe thuaj o zotihim, pra ti që e kryuas dhe i këtë gjithë në pushtetin tëndë, e u du bike minë hëmezat i shëjatim. Në ngërkoj mbrojtje strehim të këti nga cytjet e djajve të shëtanve të malkuar, dhe u e u du bike e jahdorunë ne kërkojmë mbështetje dhe strehim te këti që ata të mos ma afrohen dhe të mos më dëmtojnë me praninën e tyre. Pra edhe një herë, ilaçi dhe shërimi nga Armiësia e Sheitanë Verjin gjithmonë është mbështetje e plot vetëm tek Allahu Azza wa Xal. Ajeti 3, në të cilin Allahu Subhanu Teala na udhëzon se si të ruhemi nga shëri shejtanëve, njerëz dhe xhinë, është një ajet tjetër ku Allahu Subhanu Teala thotë, nuk janë të barabarta e mira dhe e keqja. Ndaj, pra të keqën ktheje në mënyrën më të mirë. Sepse ather, ai me të cilët kishin far almiqësie do të bëhet miku më i afërt. Por se këtë nuk mund ta arrijnë vetë ata që bën durim, thot Allahu subhanahu wa taala, dhe nuk mund ta arrijnë vetë ata që kanë një fat të madh, një mirësi të madhe të dhuruar nga Allahu azza wa jael. Kjo ishte për sa i vërtet armiqësisë njeriu. Ndërsa kur flet për armiqësinë e shejtanit mallkuar, i madhurit thot, ranëse nga shejtani mallkuar të dëmton ose të vjen në një vezvesë ngacmim direkt kërkuh mbështetje tek Allahu subhanahu wa taala. Nuk vlen me të ryshfeti, nuk vlen me të e sjellura e mirë ose bëria e qefit. Me të ka vetëm armiqësi, me shetanin mallkuar ose do të jesh armik që do të kundëstosh rrugën e tij, apo do të jesh mik i Allahu subhanahu wa taala, ose do të jesh mik me shetanin mallkuar. Dhe ai të kërkon që të ndjekësh hapat e tij dhe të jesh prej banorve të zjarrit të ndezur fort. Kështu pra, Allahu Subhanuhu Taala na udhëzon se si të ruhemi nga shejtani i njerëz dhe shejtani i xhin. Cilat janë të këqijat nga të cilat ruhemi dhe kërkojmë mbrojtje? Imam Ibnul Al Qayyim Allahu mëshiroft thotë dhe tregon duke i klasifikuar të keqen që godet robën me një këndvështrim tjetër, thotë e keqja që godet robën është dy llojësh. Njëri lloj janë gjunahet e vepruara prej tij, për të cilat meriton dëshkim prej Allahut të lartësuar. Kjo e keqja që kanoset njerëut është fryti i veprës së tij dhe e kryen me vullnetin e lir të njeriu. Këto janë të këqija të gjunafeve dhe asaj çka ato sillin. Kjo është e keqja më e madhe, më e frikshme, më e vazhdueshme që i kanoset njeriu, sepse është gjithmonë shoqëron, është bashkë me njeriu. Ajo është bashkulltare me të dhe gjithmonë është një kërcënim i hapur për njeriu. Kështu pra, njeriu duhet të jetë i vëmendshëm dhe duhet të jetë i kujdesshëm në çdo gjunaft që kryen dajallahu ta zeu xhel, sepse një gjunaft mund të bëhet çka çaji të bjerë prej shëjtanëve të mallkuar dhe prej gjunafeve të tij dhe të largohet nga rruga e Allahut azza wa xel. Lloji i dytë të këqijave që i kanosin atë njerëut janë të këqijat që ati vijnë nga të tjerët, jo nga vetvetja, pra nga gjunafet ti. e tij. Të tjerët janë ose të përgjeshur në gjirisht e Allahut subhanahu wa taala, pra se janë xhinë dhe njerëzit, përgjeshur në gjirisht dhe cilat synojnë të keqen robin dhe folën. Pak ka shumë se cila është mënyra që duhet t'ia kthejmë të keqen njerëzve dhe xhinëve ose janë të paprgjithshëm ligjërisht. Paprgjithshëm ligjërisht që janë armiqt e njerëzorë që mund ta sulmojnë, janë akrepat gjarprind apo çdo gjë tjetër e dëmshme, për cilën na ka urdhëruar Zoti xhëlahanu të ruhemi, të ruajmë vetë vetveten dhe profeti sallallahu alajhi wasallam na ka udhëzuar që të ruajmë prej tyre. Pra këto janë armiqt që ne i kërkojmë mbrojtje dhe këto janë përfshira shumë buk në dua të shumta që na ka mësuar profeti sallallahu alajhi wasallam. Ndër më të mrekullueshme dua Dhe lutje me të cilat arrihet istiadhja, pra kërkimi ndihmës, strehimit tek Allahu subhanahu wa taala, janë Sura Al-Falaq dhe Sura An-Nas, kur vallahu Al-Falaq dhe An-Nas, pra tre surat e fundit të Kuranit, të cilat profeti sallallahu alaihi wasallam na ka udhëzuar që ti lexojmë vazhdimisht në raste të ndryshme. Kjo jo më kot sepse në këto sure janë përmendur ndonë grupe gjithpërfshirëse të keqijash. Për shembull, ai na ka urdhëruar të kërkojmë mbrojtje para të keqes së çdo krijesi që ka të këqija, paqë Allahu subhanahu wa taala ka krijuar. Për të këqes e errësirë kur ajo mbulon gjithçka dhe në errësirën e natës zhvillohen dhe dalin shumë kthija që Robi i di ose nuk i di, e shikon ose nuk e shikon. Për të këqes atyre që lidhen me frynyrë duke bërë magji. Ose për të këqes aty që është mirzi, haseci, i cili domethën dëmton me hasetin me cmirin e tij ë njerëzit. Pra që punonin ndikuar nga cmira dhe zilia e tij. Për të këqes e vez vezvesvet, shejtani me njerëz dhe xhin. Pra Këto janë dy nga mënyrat më të mrekullueshme të kërkimit të mbrojtjes. Le të përmendim tani disa nga rastet më të shpeshta për të cilat profeti sallallahu alajhi wasallam ka udhëzuar që të kërkojmë mbrojtje Allahut subhanahu wa taala. Kur përdoret istiahadha? Një rast i përdorur sa është në fillim të, të namazit, pra para paraleximit të kur Kuranit, sikurse e përmendëm, para duke thënë au'udhu billahi minash-shaytanir-rajim, por ka dhe raste të tjera. Ndërto raste mund të përmendim. Kur lexojmë Kuranin, para e tham në këtë rast ku lexohet ndonjë ajet ku përmendet zjari dhe ndhëshkimi i Allahut subhanuhu teala. Pra nëse imam i këndon një ajet në ghel, zhjari, të cilin përmendet ndhëshkimi i Allahut azza wa xel, përmendet zjari, ndhëshkimi i banorëve të tij, qof lutxuesi. Pra lexuesit këtyre ajeteve, qoftë ai që dëgjon, duhet të thotë na'udhu billahi min sakhatihi wa adhabihi. Tash pra personeti duhet të thuat i kërkoj mbrojtje Allahut që të na ruaj nga zemërimi dhe ndhëshkimi i tij. Gjatëdaljes nga shtëpia, është një rast tjetër ku ne i kërkojmë mbrojtje dhe ruajtja Allahu subhanahu wa taala duke thënë Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlima au ajhala au yujhala alayya fara duke thënë o Zoti im un kërkoj strehim dhe ruajtje te kti që të bëhem shkak të humbas të tjerë të devijojnë të tjerë nga rruga e drejtë apo të tjerë të bëhen shkak të humbas unë rrugën vetë të devijoj nga rruga e drejtë o Zot më ruaj që unë mos bëhem shkak që Te largohohem nga Emira dhe të tjerët të më largoojnë nga Emira. O Zot, më ruaj dhe më streho që unë mos bëjmë shkak ose të dëmtoj të tjerët, u bëj padrejti të tjerëve apo zier të tjere bëjmë padrejtimua. Për shkak të padituristëve ose për shkak të padituristëve tyre. Dhe kështu me radhë. Gjithashtu, një rast tjetër kur kërkohet mbrojtje pra i sihadhja mund të përdoret në momentin kur hym në xhami. Pra, në momentin kur hyn në xhami, ne themi e kemi shpëguar të lutje më përpara. E'uzubillahi l'azim wa bi wajhihi l'karim wa sultanihi l'qadim minash shaitanir rajim. Pra këtu ne jam i themi, kërkojmë mbrojtje tek Allahu i madhëruar, në fytyrën e Tij të nderuar dhe me pushtetin e Tij të përshtatshëm që të mbrojë nga shjtani mallkuar. Bismillah sallatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaba rahmatik. Pra japim salavatet për profetin sallallahu alaihi wasallam, bismillah, japim salavatë profetit alayhis salam dhe i kërkojmë Allahut subhanahu wa taala që të na jap nga mëshira e Tij Gjithashtu, edhe gjatë daljes nga gjemija, është një rast kur përdoret pra istiadja, së bashkë me Bismillahin, nga thamë Bismillah, o salat, o salamu ala Rasulillah, Bismillah, pa që dhe bërkime se Zotë i qoftë mi profetin e Allahut, dhe lutëm i duke thamë pra themi istiadhe, një loj istiadhe një që përdoret kur del nga gjemija, Allahume inni es eluke min fadlik, Allahume e asimni min e shëtanir rajim, pra o Zotë në kërkoj nga mirësit e tua, o Zotë m Në transmetimin tjetër thuhet: Allahumma inni a'udhu bika min iblisa wa junudihi. Vazhaton kërkoj të mbrohesh nga iblisi i mallkuar dhe gjitha ushtritet e tij. Përsa herë që dalim nga xhamia, ne themi një lutje të tillë që Allahu subhanahu teala të na ruaj nga shëri shejtani i mallkuar. Ku njeriu ka vezvese nga shejtani i mallkuar është një rast tjetër, për kur ka vezvese dhe ngacmime, ne kërkojmë gjithmonë mbrojtjen e Allahu azza wa jall. Allahu i lërcuar thot: "Fa imma yanzaghannaka min ash-shaytan in nasghun, fasta'idh billah." Nëse të ngacmohet në investves nga shejtani mallkuar, atëherë gjithmonë kërko mbrojtjen tek kë Allahu Azza wa Xel duke thënë A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Kur ke vezvese gjatë namazit, transmeton Imam Muslimi nga hadithi i Uthman ibn Abi al-As ath-Thaqafi, së yndit shkoi tek profeti sallallahu alajhi wa sellem dhe i tha: O dërguar i Allahut, shejtani mallkuar shpesh më ndryhën në faljen dhe leximin tim të Kuranit dhe më ngatëron. Profeti sallallahu alajhi wa sellem i tha: Ai është një shejtan që e therrasin khinzab Nëse ndjen ndikimin e tij, kërkote k'Allahu mbrojtjen prej tij, pra thuaj a'udhu billahi minash-shaytanir-rajim dhe frynga e majtë jote 3 herë. Ashtu veprova thotë ky sahabi i nderuar dhe Allahu subhanahu wa ta'ala e largoi prej meje të shqetësimin. Një rast tjetër është momenti në teşehudit, pra istiadhja, pra kërkimi mbrojtjes tek Allahu azza wa jall, përdoret gjatë teşehudit, duke thënë Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam, wa a'udhu bika min adhabil qabr, wa a'udhu bika min fitnatil masihi ad-dajjal. E udu be kemin fitlati mahya wal mamaat. Adekathano ya dhruari im, kërkoj mbrojtje te kti prevuatjes ne xhehenem, kërkoj mbrojtje te kti prevuatjes ne var, kërkoj mbrojtje dhe strehim te kti pres provave te xhalit, kërkoj mbrojtje dhe strehim te kti pres provave te jetes dhe te vdekjes. Madje edhe ne secdeh nuk ka se si to mos i lutemi Allahu subhanahu wa taala qe te na ruaj, dhe preduave me te perhapura ne secdeh jan Allahumma inni a'udu bi ridaka min sakhatik wa bi muafatik min 'uqubatika wa a'udhu bika minka fazatim pra o adhruari im kërkoj mbrojtje në kainësinë tënde për të më ruajtur prej zemërimit tënd kërkoj mbrojtje në faljen tënde për të më ruajtur prej ndeshkimit tënd pra kërkoj për allah ta'ala o xhel këto mbrojtje dhe strehime gjithashtu në lutje që bëhen sës dhe është allah ma inni a'udhu bika min al bukhli wa a'udhu bika min al jubni wa a'udhu bika min an, an urda ila ardhal il 'umri Pra, o Azoti Mad, të lutem që të mëruash nga kooperacia, të lutem që të mëruash, të më strehosh nga, domosdën, të qënorit i paguazimshëm dhe frikacak. Dhe kërkoj mbrojtjen e Te Këti që unë të mos kthehem në një moshë në të cilën pra në një pleqëri të thellë, në të cilën në mos kuptoj asgjë nga jeta. Gjithashtu nga duaja e Seshdes, që kan të bëjnë me isti'adhe me kërkimin e mbrojtjes dhe strehimit tek Allahu Azza wa Jell, është edhe duaja e Profetit Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni es'aluka bi an Bi anna lek alhamdu, la ilaha illa ent, wahdeka la sharika lek, almanano, ja bedi asemavati wal ard, ja dhe gjelale wal ikram, ja haju, ja qajum, inni asaluk al gjenne, wa audhu bikaminan nar. Pra, duke i lutur Allah s.a. O zotim, un të kërkoj, duke dëshmuar se vetëm ty të takon lavdia, nuk ka të dhruar tjetër, ty e i vetëm dhe i pashok në pushtetin tënë. Almanan, pra je bëmirësi, ja bedi asemavati wal ard, ty e shpik si i kjeve dhe i tokës, Ja kjo gjallë dhe o o e si, i krahmë, atij poseduesi i madhështisës dhe bujarisë, ja Hayyu ja Qayyum, atij e gjallë i përhershëm të gjithçka e mban në jetë, inni as'aluka al-jannah wa a'udhu bika min an-nar, und kërkoj që të më jap xhenetin, wa a'udhu bika pra të gjitha këto lutje, emrat e Allahut subhanahu wa ta'ala, për të ruajtur nga zjarri i xhehenemit, a'udhu pra kërkon strehim dhe ruajtje nga zjarri i xhehenemit, kjo pra isti'adha ba dhe për të ruajtur nga ziarë jehenamet, gatë dhikrit të mëngjesit dhe të mbrëmjes, për tu ruetur nga shëri i shetanit mallkuar, nga magjia apo nga syri i keq apo nga hasidet e të mirëna e njerëzve dhe të njërzve, dhe gjitha shërit që vijnë, domethënë nga shetani mallkuar, lexohen kimi uzime nga profeti sallallahu alejhi dhe sellem për të lezuar nga tre herë kur wallahu felekun dhe nasin. Gjithashtu edhe në përfundim të namazeve, pra në përfundim të farzeve, në çdo namaz lejohet me një herë Kurse në mëngjes pas namazit të sabahut dhe të akshamit lejohet nga 3 herë Suresh, de Munqul Allahu Felak dhe Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq dhe Nas. Gjithashtu lejohet edhe, edhe, edhe ajete Kursi dhe pas çdo namazi. Gjithashtu në mëngjes dhe në mbrëmje lejohet të dy ajetat e fundit të Sures Bekare. Gjithashtu në rastet ku përdoret istiaadha dhe kërkohet strehim tek Allahu subhanahu wa taala është rasti kur qëndroni në një vend pra kur zbret në një vend qoftë ai i shkretir apo e vendi hapur apo vendi mbyllur si ndërtese të tjera. Pra nëse hyn në një vend, në një shtëpi apo në një vend zbret për të qendruar, është transmetuar prej Haulet e Bintu Hakim që ka thënë: "Kam dëgjuar profetin e Allahut sallallahu alaihi wasallam të, të thotë: Çdo kush që zbret apo qëndron diku dhe thotë: "E'udhu bi kalimatillahit tammati min sharri ma khalaq", kërkoi mbrojtje me fjalët e Allahut të plota për të keqes së çdo gjëje që ai ka krijuar." Pra nëse e thotë të lutje Nuk ka për ta dëmtuar atë asgjë derisa të largohet nga i vën. Prapa dyshim fjalët e Allahut azzehualian të plota, mbusha e plot begati dhe janë ruajtse nga çdo e keq që i kanosin atë njeriu, e keqja prej shetanë njerëz dhe xhin. Gjithashtu, kërkimi mbrojtjes dhe strehimit tek Allahu subhanahu wa taala, bad temperaturi që ka kërkuar mbrojtje dhe strehim profetit sallallahu alaihi wasallam shumë prej këtyre duave janë shpjeguar në emisione të tjera për të mos u zgjatur në këtë dua. Gjithashtu El istiazia përdoret jashtë zemërimit. Pra kur njeriu është i zemëruar dhe normalisht zemrimi vjen prej shetanit të mallkuar dhe zjarmis që ai sjell, sikurse transmetohet mam muslimi, pa Sulaiman ibn Surad, i cili ka thënë, u grindën dy bura në pranit të profetit sallallahu alejhi ve sellem. Njëri prituroz zemëruai shumë saqë fytyra e tij u skuq. Profeti sallallahu alejhi ve sellem e vështroi me kujdes dhe tha, u ndi një fjalë që në saji do ta thoshte në tilla momente, do të largohej prej tij ai zjarri. Kush është ai fjalë E'uzubillahi minash-shaytanir-rajim. Fa pra kërkoj mbrojtjen e Allahut që të mbrojë prej sherrit të shejtanëve të mallkuar. Kështu pra, edhe ky është një rast i përdorimit të istiadhës. Gjithashtu, para hyrjes në banjë thuhet, është për edukatën e hyrjes në banjë, thuhet Allahumma inni e'udhu bika minal khubthi wal khaba'ith. O zot, kërkoj mbrojtjen e këtij që të mbrojësh nga khubthi që janë shejtanët xhinë meshkuj dhe khaba'ith që janë shejtanët xhinë femra. Gjithashtu E më urdhëruar që të përdorim istihadhen momentin kur ulërin qenit, pra qeni ka një ulërim karakteristike të veçantë, jo lehja e tij, porse ulërimi i tij dhe pöllima e gomarit. Në çdo rasteve duhet që muslimani kër të kërkojë mbrojtje prej sherrit shejtanët mallkuar. Sot profeti sallallahu alejhi vesellem kur të dëgjojnë ulërimin e qenve dhe pöllitën e gomervë kërkoni mbrojtje që Allahu subhanahu teala t'ju ruaj sepse ata shohin atë që ju nuk e shihni. Allahu subhanahu teala që të nëruaj nga shëjtani mëllkuar, letë vazhdojmë në pjesë në dytë të këti emisioni me disa rastet të tjera në të cilat përdoret i sti adhja, për të qenë sa me plot kjo panoram pra rastet se kur përdoret i sti adhja dhe kërkimi mbrojtës e këllas përnu të ala. Nusë Allah nëzë o gjelë që të nëruaj nga gjdoj keqe dhe të në mësoj gjdo të mirë. Wa kala rabbuku muduruni Astaghfirullah al-azim. Bismillah al-Rahman al-Rahim. Salatuhu salamun ala Rasulillah. Epra istiazia është një lutje shumë e rëndësishme, prandaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam na ka udhzuar në të gjitha ato raste që përmendëm, që ne të kërkojmë mbrojtje Allahut azhahar që të na ruajë nga ato të këqia që na kanosen dhe dëmtojnë lidhjen tonë me Allahun subhanahu wa taala. Për ka vazhduar me rastet kur përdoret i siadhja, është edhe rasti kur veshim rrobat. Pra kur veshim rrobat, profeti sallallahu alejhi dhe sellem na ka uzuar që të lutemi dhe të kërkojmë mbrojtje tek Allahu subhanahu wa taala, ozoti të takon falënderimi dhe lavdërimi ti ma bërë të mundur që unë ta vesh një rrobë të tillë. O Zot, ne kërkojmë për të mirave të kësaj rrobe që unë po vesh dhe të asaj për çka ajo është krijuar dhe prodhuar. Pra, është shkruar për një të mirë ose një të keqë? Pratë kërkoj që të mëruash nga shirkri i ksa rrobe që po vesh dhe shirkri asaj për çka ajo është prodhuar dhe krijuar. Një rast tjetër në cilën përdoret istiadhja kur friksohemi nga shirku dhe rënja në shirk, në idhujtari. Edhe kjo është një çështje sigurisht shumë e rrezikshme për të cilën duhet që të ruajemi dhe kërkojmë strehim tek Allahu Azza wa Jell. Na mëson profeti sallallahu alaihi wasallam të lutemi dhe të themi, pra o Zot, kërkoj që të mëruash nga shirku, pra që të bëj shirku me vetdijë, pra të jemi vetdijshëm të të bëj idhujtari në të kërkoj falje për ato të cilat unë nuk i di. Gjithashtu istiadhja është një lutje që përdoret në rastet kur, në më them, ne shohim ndonjë ëndër të keqe që na shqetëson dhe na frikson. Në rastet e tilla, i kërkojmë mbrojtje Allahut subhanahu wa taala dhe strehim që të na ruaj nga shërirët e sjelltanë mallkuar. Pra nëse shikojmë një ëndër të keqe, gjithmonë themi a'udhu billahi minash-shaytanir-rajim, themi gjithashtu, pra, kërkojmë mbrojtje tek Allahu Azza wa Jall për shërirët e sjelltanë mallkuar dhe themi gjithashtu ozot kërkojmë mbrojtje dhe strehim te qyt nga sherri i asaj qe pash dhe sipas ti udhëzimi kthejmë ndryshojm krahun e fjetjes mbështymën krahun e majt dhe ndryshojm krahun e fjetjes nga i në të cilin ishim gjithashtu ai i te cilin e ka dyshimi ne imanin e tij pra fillon te ket dyshime ne besim ne fen e tij edhe ne rast duhet perdorur istiadhia na kaudzuar profeti sallallahu alaihi wasallam qe te themi a'udhu billahi minash shaitanir rajim dhe pra nese ndim dyshime të thot, audhu billahimin e shëtanë rëgjim, të ndalojë se ushqyëri, të lojë dushimi, pra të ndërpresë të menduarit dhe të, të bashkëbiseduarit me vetë vetën ose me shëtanën e malkuar, dhe të thot, a mentu billahi vë rusuli, i besovë Allahut dhe profetëve të ti. Jethashtu, kur frun e refort, është një rast tjetër në të cilën përdorat isti adhja, duke thënë, Allahuma inja s'alu ke khajra ha, vë audhu bikemin shërri ha, o j Unë të lutëm që të më dhurosh për minësive të kësaj ere dhe të kërkoj që të më ruash për shërrit të saj. Gjithashtu, duhet kërkuar së të rëhim dhe mbrojtet e këllahu a zhe o gjelë për shërrit të vetë, vetëve tona dhe shëtanit më kuar. Për këtë lutëm i duke thanë, Allahume fatira së ma vati o lë ardë, alimel gajbi vë shëhade, rabbe kulleshejnë vë malike, o zoti math, Allahume o jadhruar ju në fatira së ma vati o lë ardë, shpikësi dhe i gjithdituri e të fshtëtave. I asaj që është e fshtë dhe asaj që është e hapët. Rabb kulli shay'in wa malike, që i e krijuesi, zotruesi gjithçkaje dhe mbretëruesi i saj. Ashhadu an la ilaha illa ente, shumsa nuk ata dhuron ditë veç teje. E udubike min sharri nafsi. Pra pas një hyrje të tillë, duke përmendur cilësi dhe atributet e mrekullueshme të Allahut Azza wa Xeel, lutesh për diçka shumë të rëndësishme, duke qoshtajo të, të strehoj Allahu Azza wa Xeel të të ruaj Allahus përnu ta'ala nga shërri i vetës të ndër. Pra, min shërri nefësi, shërri shëjtani o shërra kihi, dhe nga shërri shëjtani të malkuar dhe shërra kihi, pra dhe kurtheve dhe intrigave të ti, që janë aqë të shumëta dhe aqë dinake. Pasaj lutesh që mos dëmtojsh vetë vetën tënde, të ndër, me ndojnë të keqëja, ose të dëmtojsh në një prej lezërve dhe, dhe motrave muslimane. Pra dhe kjo është një lut Që të të ruajë Allahu subhanahu teala nga sherrri i këtyre që u përmenda. Gjithashtu, në rast ku përdoret istiadha dhe kërkimi i strehimit tek Allahu zexhjel, prej sherrit të pre shejtanit apo të gjithçka e tjera të keqe, është duaja gjatë takimit me armikun, në të cilin profeti sallallahu alajhi wasallam mëson që të lutemi, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udubika min shururihim, ozot ne mbështetemi te kti dhe te kti strehohemi, kërkojm ndihmë dhe strehim, që të na ruash prej sherrit të tyre. Wa na'udubika min shururihim. Pra, vajderu arrujim, ne të kërkojmë që të në arruar dhe mbrosh Prej shereve të këtyre armigjve Gjithashtu, Profetis s.a.s. në ka udhëzuar që të ruajnë fëmijë i tanë Dhe të lutemi për ta Që Allahu a zhe o zhe të ruajnë dhe të imbrojja ta nga gjdo shere Dhe keqe që u kanoset Në përmit një duaje të mrekulushme Të cilë në i vazhdimisht e bëndë të për Hasanin dhe Huseinin Radiallahu anhuma Duk e than, o idhukuma bi min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma pra, azidukuma yumru ju juvet dyve pra te lutesh per fëmin duke thënë të mbroj ty bi të amme, me kelimet e Allahut të tampa ma fi'lata Allahu to plota te cilat jan to plota te mrekullueshme plot dobi dhe begati dhe qe te ruaj nga çdo e keqe ne qytullve ne tok min kulli shaytanin wa hamma pra lutem me fjalet e Allahut to plota qe ti ruaj pra lutesh per fëmijët qe ti ruaj nga çdo e keqe pra çdo shaytan wa hamme dhe çdo kafshë e cila sjell dëm dhe është dëmshillse. Qomin po kulli anil lamma dhe nga çdo sy i keq, pra që shikon me të mirë dhe haset dhe dëmton. Gjithashtu është një lutje për t'u ruajtur nga tëqfijat, pra istiadha përdoret edhe në rastin kur ndihen dhimbje dhe sëmundje. Pra ndien në veten tënde një dhimbje ose një sëmundje veçant, të veçantë, për së cilën s'ke frikë, friksohesh, pra lutesh për këtë, vendos dorën atje ku ndihen dhimbimi dhe pastaj lutesh dhe thua 7 herë: "A'udhu bi izzati llahi wa qudratih". Minë në shërgjë me e gjithë duha u hadhiru Kërkojmë brojtën në krenarin në Allahu të zëvëgjel Dhe në pushtetin e tim bi gjithë shka Që të mëruaj për të keqjes Që vërej në vetën tim e dhe i druhem Para kontaktit të par Me bashkëshorten Natën e dasmës Edhe kjo është një ras I cili kërkon istia dhe kërkon Pra do më thë më brojtë dhe strehim Tek Allahu të zëvëgjel Që të trua nga shëjtani malkuar Prej gjinve para para Dorën të bali buri dhe saj dhe buri vendos dorën të bali i grua së ti dhe lutën duke thënë Allahu ma inni esalu kemin khejri haa wa khejri maa gjabbel të haa alejh Wa audu bi kemin shërri haa wa shërri maa gjabbel të haa alejh O i adhruar i im mund kërkoj të më dhurosh për mirësisë të saj pa të bashkëshortes Dhe mirësisë me të cilën e kebërimosur ata Dhe kërkoj të më ruash për shërrit të saj dhe shërrit me të cilën e kebërimosur ata Pra kjo është një lutje e cila kryhet përpara, domethënë në, në natën e martesës, e cila e ruan këtë çift nga shajtani mallkuar dhe vezveset dhe përçarjen që ai shkakton. Gjithashtu lutjet e cilat kryhen gjatë mëngjesit dhe mbrëmjes janë domethënë ajeti kursi, dy ajetet e fundit të surres Bekare, të cilat lexohen në mëngjes dhe në mbrëmje dhe për të cilat profeti sallallahu alejhi vesellem ka thënë se ato janë dritë së bashku me surën Fatiha dritë që i janë dhuruar atij dhe këtij ummeti dhe për secilin nga këto gërma të dyja vite të, të fundit të surres Bekare dhe të surres Fatiha profeti sallallahu alajhi wasallam tregon se Allahu xhaleshano premton se do plotsoj çdo gërm dhe çdo kërkesë që është brenda tyre e pra të gjitha këto janë raste në të cilat përdoret istiadhja ka dhe raste ku përdorimi i istiadhës nuk është me bazë sikurse është rasti i Kur hapim një fjalë nuk ka nevojë që ne ta hapim duke thënë audhubillahi minash-shaytanir-rajim sepse fjala e Allahut subhanahu wa taala Kur'ani hapet me një fjalë të tillë. Gjithashtu istiadhja shpeshërimë mësuar që kur hapet goja dikujt, më që at-tathabu minash-shaytan ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, pra hapja e gojës është krye shëjtanit, atëherë kur hapet goja, dikush për inerci ndoshta thot audhubillahi minash-shaytanir-rajim. Sheikh ibn Uthayminallahu shiraf thot që këtu nuk është pjesë e sunetit, sepse profeti sallallahu alajhi wasallam nuk e ka bërë gjithë të till, pra thotë auzubillahi minash-shaytanir-rajim gjat hapjes së gojës, po ka thënë që largojeni ose mbajeni, mos e hapni domethënë largojeni hapjen e gojës sepse ajo është për shejtanin, por nuk ka thënë që le duhet që të themi auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Për sa i përket leximit istiadhes gjat leximit të Kuranit, a lezohet përpara apo pas leximit të Kuranit? Ka dhe nga ata dietar që kanë thënë që leximi istiadhes është Edhe pas leximit të Kuranit për larguar vetë kenaicën, për larguar vetë përçimin, por ajo që është më saktë ka hadithe të, të sakta të transmetuara nga profeti sallallahu alejhi dhe sellem, është që istihadha është para leximit të Kuranit. Përsa më tepër istihadha gjatë namazit, a duhet përmendur ajo në të gjitha rekate, pra kur ne fillojmë që lexojmë Kuran apo duhet përmendur vetëm në rekatin e parë? Imam Shawkani na mëson se vërtet hadithe që janë transmetuar për të dy rastet janë të sakta, porse Në hadithet e Profetit e Rasulit është përmendur vetëm në rekatin e parë. Megjithatë, domethënë Imam Ibn Uthaymin Allahu më sheroft thotë se kjo është një çështje për cilën dietar kanë mendime të ndryshme dhe ka hapësirë. Nëse lexojmë në çdo rekat namazi, elhamdullillah, dhe nëse lexojmë vetëm në në rekatin e parë, pra kur bëjmë hapjen e namazit, namazi është i saktë dhe është një veprim i lejuar. Allahu sallallahu alaihi wasallam që të fal gjunafet ona. Tëna mësoj atë që ne bëndobi, të na jap fortësi të veprojmë sipas saj, të të na ruaj nga çdo e keqja që na në kanoset. O Allahu Xhelashanuhu, në të na ruaj nga shëri i shejtanit të mallkuar dhe shëri i vetëve tona dhe punëve tona të këqija, dhe të, të na ulzojnë atë që është më e mira. E kullumat esma'un astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin. Subhanak Allahumma bihamdik, shalla la ilaha illa enta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Selamun alejkum ورحمة الله. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ